Duela maike urte, Espainiako garzon epailaren manuz egin zen polizia operazioaren ondotik, eskera bertzeleko buruzagi andan bat atxilotu zituzten ego euskal herrian. Batera izeneko doziraren kari, eskera bertzeleko alderdi politikoa berrosatzea leporatu zien epailak hauzipetuei eta talde armaturen meneko deliberoa izan zela ere zion epailak. Arnaldo tegi eta Rafa Diez buruzagi politikoek besteak beste ia sei urte egin zuten kartzelan eta kargu publikoak betetzeko debekuokoan zuten. Espainiako goi hauzitegiak ere babestu zuen epaigura. aldiz, duela bi urte Estrasburgeko gisa eskubiden auzitegiak bertan behera utzi zuen epaia eta pasa den azten Espainiako goi auzitekiak onartu beharra izan du Europako auzitegien deliberoa eta hauzi guztia bertan bera utzi. Arnaldo Otegi beraz, haute txiedo lehen dakarik gai, izaitin alko berriz. Arkaez Rodríguez, sortuko brusagia da, eta bere ere, espetzen izan zen operazio berdinen. Eta kuriozki, korenaren erabaki hau etorria eaeko hauteskunde e, autonomiko horiek pasa, eta azte kutsia ez. Eta horrekin, nola baite, galarazi izan dute, berriro ere, ba, Arnaldo Otegi e, kasuan, hautzkunde ba, horietan hautaga izan alizatea hmm. e, Azera e, hau politika izan da hasieratik e, e, bukaerera. Damudo moak galdeginen dituzte ondoko asteetan ezkerbartzaleko bursaagiek